După cum ați văzut, am intrat în, în perioada estivală, suntem în vacanță, aducem ceva format nou în vacanță, să simțiți că e vacanță. Ați învățat astăzi mai multe chestii, nu? Ați învățat despre potop, ați învățat că oamenii trăiau înainte de potop mai mult, ați învățat despre de cei răul în lume de unde provine. Uh, ați învățat să beți apă și Lia trăiește ceea ce predică, deja ea are izvor minunilor uh, în, uh, în mâna ei. Ați învățat despre Smith uh, Wigglesworth uh, și așa că vara asta sperăm să învățați multe. Veniți la seara de tineret, vineri, o să învățați multe chestii, o să fiți mai sănătoși, o să fiți mai deștepți. Și o să știți lucruri care alții nu le știu. Oricum ne bucurăm pentru vară, nu? Nu vă bucurați pentru vară, vacanță. Ce care sunteți în examen, ridicați-mă în asos. Ne rugăm și pentru voi. Voi încă nu sunteți încă în vacanță. Studenții, ce care termină, încă mai au greu. Acum, noi suntem în perioada unui campionat mondial Apropo, nu vă speriați, nu o să predic lung Că de-aia e vară, jumătate de oră și uh, pun eu jos microfonul Dar uh, uh, suntem în perioada asta de vacanță Și avem campionatul mondial uh, Cât v-ați uitat cel puțin la un meci? Cel puțin la un meci Vedeți vă în sală cât se uită la meciuri puțin, puțin, puțin, puțin Asta e Uh, interesul pentru fotbal scad odată cu uh, incapacitatea națională de a se califica nu joacă România când au zis Mona Mona, nu că nu joacă România era Mona în uh, bucătărie, mă uitam la meci și zice, nu joacă România Mona, nu joacă România uh, și de probabil uh, fetele s-ar uita dacă ar juca România uh, mi s-a spus că eu nu știu că la campionatul ăsta mondial s-a calificat și Corea de Nord, acum pentru cei care nu știți Corea de Nord comunici de aia Nu ei, liderii lor, Dumnezei Dar interesant la Corea de Nord e faptul că ei nu arată meciul live numai după două zile și asta numai dacă câștigă Corea de Nord. Așa zi ei. Și dacă sunt meciuri în care Japonia, America pierd, atunci alea le arată. Deci dușmanilor dacă pierd le arată se bucură. Ei se bucură pentru, pentru eșecul lor. E interesant această manieră a lor, dar ce care ați urmărit meciul coreean de nord cu, cu cine a jucat? Cu Brazilia, o repriză, or făcu față acești incredibil comuniști. Nu. Oricum e interesant, campionatul ăsta nu va dura mult, fetelor. Oricum, știți cum era înainte când era campionatul mod de alțimită, când era numai TVR? Fetele atunci chiar au o pauză de la televizor Că nu aveau avea alt, alte programe Mai ales la noi aici în Bihor Aveai ăsta maghiar 2 Era, dar dacă nu știi limba Te uiți numai la moții Și urmărești cam ce față el Așa că acum Nu mai e problemă, fetele nu mai simte Acum auace că e campionat, Că pur și simplu mută pe un alt program Și se uită la telenovele Dacă chiar e spictisită Nu? Telenovele. Numai dacă e spictisită uțilele Haide să întoarcem acum la sfârșit, în încăiere, citim un pasaj, vă câteva gânduri și mergem în spate. Îmi țeles că e cod, cod galben, nu? Cod galben? Portocaliu? Ce e? galben, am înțeles. ce care aveți grădin vă bucurați, majoritatea nu aveți, așa că voi nu vă bucurați. Tata era în birou și ce mă bucur, am plantat toată grădina, poate să vină ploaia dar nu prea multă, zice el. Luca capitolul 5, versetul 27, Luca 5 cu 27. În seara asta, împreună cu noi, avem echipa lui Kevin și Sean. Uh, ridicați în picior, if you are from Kevin and Sean's team, we want to just welcome you at our meeting. Where are you guys? Ok, sunt câțiva aici. A, ah, Dacă nu-i cunoști, dacă auzi pe cineva că vorbește engleză, probabil că sunt din Ohio, prietenii noștri din Ohio, așa că poți merge să, să vorbești cu ei. Luca capitolul 5, versetul 27, la 32, spune așa, după aceea Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi, șezând la vamă, e Matei Levi, deci același, Matei Levi, cum îți zi eu, Beniamin Ted, la fel, același persoană.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 N-am venit să chem la păcăințe pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și întoarceți două pagini, Luca capitolul 7, versetul 34. Luca 7, versetul 34. Unde scrie. A venit fiul omului mâncând și bând. Și ziceți, iată un om mâncăcioș și băutor de vin. Un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Sublineați, încercuiți, un prieten. Cuvântul acesta, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Vreau să vorbesc în minutele care au mai rămas din seara asta de vară, din vacanță, despre subiectul prieten al păcătoșilor. Prieten al păcătoșilor. Haideți să ne rugăm și vom, vom uh, porni. Tată, îți mulțumim pentru seara asta, îți mulțumim pentru toate lucrurile care s-au întâmplat în seara asta, pentru lucrurile care ne-ai învățat, îți mulțumim Doamne că suntem aici, chiar dacă e vacanță, noi credem important să ne întâlnim cu tine și să ne întâlnim unii cu alții în casa ta, așa că mă rog să binecuvinteți fiecare tânăr care în loc să meargă altundeva a decis să vină aici în casa ta să, să te caute pe tine, să învețe despre tine. Mă rog, Doamne, în continuare, în minutele care au mai rămas acum la încheierea acestei seri, mă rog, Doamne, ca Tu să le vorbești fiecarea lucruri care vrei să le comunici astăzi și ați mulțumesc că vă duce tineretul nostru la un alt nivel în această seară, un nou nivel al lungerii, un nou nivel al, al impactului pe care Tu vrei să-l avem în orașul acesta. Așa că să mulțumesc că, Doamne, limba mea va fi ca pana unui scritor exclusit în mâna Ta și cuvântul Tău va pătrunde în inimile noastre și nu numai că îl vom primi, dar îl vom împlini, Doamne, în noastre. Și te o să tinerii pot spune, amin. Amin. În viața noastră de creștini, am început să văd o problemă. Nu vi se pare interesant? Uneori te uiți la viața ta și spui, uai, ce faină viața ai, dar când te uiți la o viața a ta și te uiți la ceilalți și încep să realizezi, noi avem o problemă. Avem o problemă. Și în ultimul timp am început să mă gândesc la problema asta care e între noi. Avem o problemă și nu suntem numai noi aici, ci creștini în, în general, e o problemă care în seara asta aș vrea să o abordez în câteva minute și să vă încurajezi, hai să scăpăm de problema asta. Noi creștinii avem o problemă, și o să vă spun care e problema, le iai, vreau să știi care e problema. Dar problema asta nu e așa o problemă minoră, e o problemă care ne afectează, noi, ar, noi suntem, ne cheamă oamenii creștini, Așa ne numesc. Și prima când s-au dat uh, cuvântul celor care urmează pe Iisus creștini, unde au fost călin? În Antiohia. Oamenii s-au uitat la oamenii aia care mereau la biserică și zicea Bă, ăștia, ăștia seamănă cu tipul ăla Iisus. Și zis, creștini. Și avem o problemă noi, oamenii ne numesc creștini și într-un domeniu avem o problemă, pentru că nu se mănânc cu Iisus. Și seara asta aș puțin să vedem care e problema aia. Avem o problemă noi creștini și nu, nu, nu intenționat facem problema asta. noi intenționat intrăm și avem problema asta. Îi e neintenționat avem o problemă. Și cu cât intră mai mulți în biserica noastră, cu cât mai mult se îngroașă problema. Vreți să auziți problema? Hai să vă spun problema. Și-l voi da exemplu, hai să zicem pe Cătă. Cătă te rog să vii în față, haide, haide, aplaudați că e emoționat. Că el nu știe că o să Dat. El s-au întors la Dumnezeu așa pe bune acum câte luni? Da, în decembrie. Decembrie acum? Decembrie, deci ai 5 luni. 5-6 luni, mai mulți, 8, câte luni ai? 7, zice 7 luni. A, bine. Iel au fost în nume. Poți să zici că a fost în nume. Merea la biserică tot era în nume, așa e? E adevărat, da? Deci vreventai biserica din Velența, unde era preot... Uh... Pintea. Deci a fost, mergea, ai mers și la spovedanie. Da, da. Mergea, deci mergea, el mergea, era, era serios, dar avea uh... El era în lume, poți să spui că nu erai, nu era adevărat mântuit, nu? Da, da. Deci la biserică. E o diferență să merg la biserică și să fii mântuit, apropo. Așa că, la un moment dat, el vine la... Vine, uh... Îl întâlnește pe Dumnezeu, Dumnezeu îi se revelează și vine în grupul nostru. E acum când ai, venit la, când ai venit tu prima dată la biserică și când veneai, aveai prieteni păcătoși ca tine? Da. Păi prieteni. Adică ce făceați voi uh, ca prieteni păcătoși? Ce făceați voi împreună? Așa, ce poți să spui? Că ați spus mărturia ta pe YouTube, e acolo. Fumam, beam, ne legam de lume, ne băteam joc de oameni. Deci aveați activități împreună voi. Uh, asta făceați voi. Super. Mai să vedeți care e problema. Problema e că el vine la noi, vine la noi și îl înteneșește pe Dumnezeu în o biserică ca biserica Salem și îl întenește pe Călin. Călin hai șit în față. Întreagește pe Călin și începe să petreacă ăă să înmov. Amândai. Începe să petreacă timp împreună, câtă vorbește cu Călin, îi place, îi place, chiar o vede Călin nu jură Călin ia locul lui. Nu se uită după fete, își trage cu ochiul și ea... Deci își dă seama că călin e diferit. Îi place lucrătă cu călin, să-l petreacă timp. Îi place părta și ea, e zicea, super. Îmi place, de, îmi, place, îmi place de tipul ăsta. Nu numai el, după a pe alții. Uh, Robi, hai și tu în față, îl întâlnește pe Robi, îl vede, cântă la bas, se uite la el, ce mă, ș, uite, e beat e beat așa, cam de vârsta mea, e brăcat în negru, dar iertăm. Așa că el. Îl... Și ei, ce se întâmplă, îi încep să aibă un grup, se înțeleg, mă, ăstea încep să se înțeleagă extraordinar de bine, foarte bine se înțeleg. Bun? Dar acum, el înainte ca să vină la noi la, la bisterică, avea un prieten, avea pe clau. Acum, ce se întâmplă? Clau, te, te, te poți ridica în picioare să te vadă oamenii. Uh, clau-ul e vecin cu Cătă. Acum uh, se gândește de Cătă, ce, uh, să petreacă timp cu Clau, ăsta știe ce fel de om, ăsta înjură, îl cheamă la, îl cheamă la beție pe ăsta și se gândește, uh, ce să fac? Nu. Las, îl salut doar, hei, ceau, ceau. Și eu petrec timp cu prietenii mei, pentru că ăștia sunt noi mei prieteni. Și trece zilnic pe lângă clau când merge, eu, tu la cei tași stai? Tu stai la unul, tu la cei tași stai? Tu treci pe lângă cătă și te salută, dar nu mai petreceți timp. De ce? Pentru că ție îți se pare că e o pierdere de timp să petrești timp cu clau, că numai o să te influențeze în rău. Și mai bine petreștim cu băieții ăștia care citiți Biblia împreună, faceți studii biblice, vă uitați la Christian Channel și așa mai departe, ascultați muzică creștină, ascultați frații sfoară pe care veți voi. Dar voi petreceți, vă place, vine luni, vă sunați unul pe altul, ce facem? Mergem la Salem, jucăm ping-pong sus în camera, cum, ce acum ce cameră. camera? Acum s-a schimbat color, nu mai e albastră. Și tot petrec timp uh, Și se adună în grupul vostru Se adună tot mai mulți uh, Dar cătă uită de, de vecinul lui nu mai Pentru că e pierdere de timp cu Clau El numai la prostimă-n Așa se gândește el E pierdere de timp. Mai bine petrec timp cu ei Și ce se întâmplă Trec lunile și trec anii Și mai mult și mai mult Crește prăpastia între el Și Clau, de ce? Pentru că el se depărtează Tot mai mult de ceea ce făcea înainte Nu mai era tangență cu lumea lui Clau Și Clau nu mai, nu mai E prieten, nu mai N-are absolut nimic în comun Când el vine acasă, Cătă vine Cu Biblia acasă, când Clau vine Acasă, vine cu berea acasă Așa că nu prea, nu, prea se, nu, nu putea să aibă mare părtășie Așa că Vă prezint problema Creștinilor Asta e o problemă, aplaudați-i puteți să-L lăsați loc jos. Întâmplarea face că între timp Claus-o întors la Domnul. Asta e un exemplu pozitiv. Ce mi se pare interesant e în pasajul pe care l-am citit. În Luca capitolul 5 Iisus trece pe lângă un vameș. Și are curaj la vamășoa asta. Până acum au ucenicii lui, știi ce sunt ucenicii lui? Sunt niște pescari. Nu s-erăci pescari Că aveau barcă. Nu erau de ăștia uh, boschetari, să <laughs> ne-zic. Era businessul lor, bărciile. Du-te și cumpără o barcă, cât crezi că face? 2 lei? Du-te Dacă ai avea acum o barcă, ești valoros. Nu de asta, știi, de asta de gomunflabilă de la Selgross. Barcă de pescari. Așa că Iisus are, până acum îl urmează niște pescari și acum stăm față în față cu un vameș. Cuma pentru cei care nu știți, vameșii, nu știu că nici, acum nu știu dacă o duc rău acum, dar nu o dus-o rău până, până de curând, nu poți să zici că oasăracul de el e vameș, nu are bani. Nu? Deci vameșii de obicei, mulți vreau să facă vameși, Pentru că e salar bun, lucrurile merg bine, mai primești o ciocolată, mai primești... Uh, și am acolo, am tot timpul, este unul acum când trec pe... Și acum, Mona știe că mă duc în Debrețin și vin de acolo, este unul de ce altă parte, maghiar, vameș, maghiar, tot timpul se uită la mine și... Suvenir, ce ceva zice din Ugaria, mă gândeam, aici, ce suvenir să-ți dau... Dar vameșii nu aveau probleme financiare Ei erau oameni bogați, cunoscuți și pe vremea Așa că Iisus se uită la un bogaț și zice Urmează-mă pe mine Și veți atent ce face bogatul ăsta Că mulți, dacă colegul are mașină Dacă are BMW, vi -e frică să <gâng> Să-l invitați la biserică Că care BMW, ca și cum îi e la alt nivel Ca și cum la alt nivel Iisus se uită la unul ăsta bogat Levi sau Matei Dacă vină după mine Fiți atenți, bogatul ăsta știe că chemarea asta e serioasă. În care pășește afară și se ridică de la locul lui, își lasă în urmă slujba. Toate beneficiile, pensia, tot tot. tot. Și nu era scăzut atunci pensia, deci era, era bună pensia. Și-l urmează pe Iisus. Bogatul ăsta urmează pe Iisus astea tot timpul fentau, vamă și făceau cumva numai să să iasă să se mai mulți bani. Se întoarce după Isus Hristos, și fiți fișat atenți, merge acasă, se gândește, ce să fac eu lui Isus? Haide să tragu pe trecere lui Isus. Și era un vameș o să facă că petrece. Pe trecere să facem un chef pentru Isus. Și pe cine cheamă la chef? Crește că cheamă pe toți farisei și pe oameni de la sinagogă? Nici vorbă. O Prietenii lui îi cheamă, dar nu cu lui S-au distrat până acum Pe hoverii lui îi cheamă la petrecere Și cheamă pe toți Auziți, îi cheamă pe toți trimit, Nu știu cum era, că telefoane nu era atunci Trimite la toți porumbel du Auzi, veniți repede, am țin o petrecere La mine acasă, o să fie beton Haideți, mâncare, tot ce vreau O să fie fain, veniți Și îl pe Isus. Deci Iisus aș vrea să țin o petrecere Pentru tine Te urmezi cum pe tine, țin o petrecere pentru tine Nu-i ziua ta, știu, dar vreau să țin o petrecere Pentru tine Și Iisus zice Super, dar pe cine mai înviți? Pe toți păcătoșii din țară Pe toți prietenii mei Toți vame și toată lumea Cea mai păcătoasă să fie acolo Vreau să te vadă Înviți atât ce se întâmplă la lor actuală Dacă ar primi un creștin vestea asta Auzi s clau S-a clau la Dumnezeu și zice clau uite vreau să țin-o pe pentru liderul meu Călin la mine acasă chem pe toți hoveri, veniți la mine vreau să-l întâlniți pe pretenul meu Călin lui, mentorul meu de acum mă învață ăsta Călin uh, nu zic Călin hai să zicem altcineva toți păcătoși o să fie acolo eu, eu nu mă duc acolo de multe ori o chestie asta și de multe ori între creștini era chestia asta că dacă erai de exemplu vă spun dacă erai la țara, se organiza nuntă necrestină pocăiții n-au ce căuta acolo dacă mi er acolo, mori dacă mi er acolo o simți iadul și atunci ce se întâmplai, pocăiții se depărtau tot mai mult de necrestini și orice se întâmpla între necrestini, nici pocăiții erau izolați, ei erau colegeau cerese din pome, nu știa ce se întâmplă nu mai invita nimeni pentru că știa, pocăiții nu vin la ei nu vin la nuntă Iisus merger. Iisus merger la chef. Levine, ții chef. la la chef tål. Si merger Iisus la chef cu toți pæcătosøy. Merger cu toți pæcătosøy la chef. Svintet akkuratet. Toți vamesi și pæcătosøy. Iisus printre toți. Hey, ce facet? Ios vamesi. I-s mai siret ca toți. Ce av Ciao, aziion fra mai mult ca toți. Ciao. Isus întrește pe toți vameși și, și păcătoși. Vreau să vă zic ceva, fiți atenți. De multe ori noi creștinii credem că a petrece timp cu necreștinii, cu nemântuiți, chiar dacă sunt oameni care se cred că știm, știm că nu sunt mântuiți încă, a petrece timp cu păcătoși și cei nemântuiți de multe ori credem că e o pierdere de timp. Pierd timpul cu ei. Isus Hristos a avut trei ani jumate pe pământul ăsta să-și facă lucrarea. Trei ani jumate. Și considera important să meargă la un chef cu toți păcătoși. A ții chef pentru mine, petrecere pentru mine, cât te-ai la Domnul, vin. Pe cine aduce acolo? Pentru că Levi sau Matei au vrut să... Văd ca prietenului să-l vadă pe omul ăsta pe care el acum o să-l urmeze. Să înțeleagă, bă, fii atent, mi-am lăsat serviciu, nu mai lucrez la vamă. Îl urmez pe tipul ăsta. Hai să-l vedeți și voi pe tipul ăsta. Pe ăsta îl urmez. Și Iisus petrece timp cu ei. Hai să vă spun ceva. În toate în Matei și în Luca scrie instanța asta despre această petrecere care a făcut-o Levi. Știți ce vedem aici? Ori de câte ori Iisus lua cuvântul și vorbea, e menționat în Biblie când era ceva important. Aici nu se menționează de nicio predică care le-a ținut-o Iisus la vame și la păcătoși. Nicio predică. De multe noi credem că atunci când mergem și vorbim cu păcătoși și trebuie să răspundă, bă, fii atent, mă, dacă mai bei un pic de bere, iadul direct. Iisus nu le predică la păcătoși. Interesant. Nu le ține aici un speech. Nu vine a spune, dragi păcătoși, cheful acesta este în cinstea mea, o oră vă predic. Nici vorba, nu găse nicio predică Iisus care ține la păcătoși aici nici în Matei, e, nici în Luca unde e înregistrat această petrecere știi de le predică, vin, vin farisei <gântări> Iisuse de ce stai în cunțe oamenii și, și păcătoșii și Iisuse trebuie să le ține predică, că de ce e acolo că ăștia îl acuzau că de ce, de ce stă, mâncă și bea cu păcătoșii și trebuie să le ține la cui cuilor ce nu predică, la farisei cu păcătoșii hei, ce faci, cum te simți care e problema te spune Pentru Iisus era important să stea cu păcătoși. Nu era o pierdere de timp. Era important pentru El să fie între ei. Cum vrei să fie o lumină în întuneric dacă niciodată nu meri în întuneric? Dacă noi numai aici în biserică o să stăm și luminăm aici. Bă, și luminăm de... Mă, noi ne orbim de lumina care în noi o trage.am! Vinim aici, toți mergem ori de aici, așa de tare luminăm. Dar noi ar trebui să luminăm în întuneric. Dar noi nu avem instanță. Unde să, unde să luminăm dacă peste tot unde mergem îi lumină. Mergea prietenii tot îi lumină, lumină. Și vreau să Iisus petrecea timp cu ucenicii, petrecea timp cu... Avea avea în Betania, pe Lazar, Maria, Martă, prieten de de familie, îi plăcea cu ei. Dar își făcea timp să stea cu păcătoșii. Levi, dacă tu ți o petrecere pentru mine și a adus toți prietenii tăi necreștini, nemântuiți, toți și cei mai tard din oraș, vin să-i și eu. Să fiu acolo. De ce? Să fie o lumină. Să fie o lumină. sus nu facea lucrurile care le făceau ei. Era acolo, prezent. Dacă ei se destrăbălau, vedeți pe Iisus, desăbălându-se, cred că se uitau la Iisus și Oh my gosh! Trebuie să fie mai cu minte. Dice că era o lumină. Era o lumină. Așa că pentru Iisus era important să stea cu păcătoși. Cred că noi ca că Dumnezeu mi-a vorbit și vorbeam cu liderii, e timpul să revenim înapoi să ne rezidim relațiile care le-am pierdut cu păcătoșii din viața noastră. Colegii voștri, care nu mai vorbiți, nu mai sunați, nu mai ieșiți la un suc, la un biliard. Pentru că crezi că e o pierdere de timp. Mai bine stau cu prietenii mea, mai bine mă întâlnesc cu Sefi și ne rugăm o oră. Mai bine, cum mă întăresc dacă mă întâlnesc cu Sefi. Și e bine să te întâlnești cu Sefi. Dar trebuie să te întâlnesc și cu prietenii tăi păcătoși. Trebuie să te întâlnesc și cu ei. Amin? Iisus îi e printre păcătoși. Iisus merge odată și îl întânește pe șeful lui Levi, lui Matei. Știți cine a fost șeful lui Matei? Zacheu, mă. El era marele vamesilor. Elena este peseful lui. Acum Zaccheu fi auzi că Levi și o părăsești lușma și urmează pe esos un vursia stentanească. Bă, pe cine urmează ăsta sub sub alter nebău? Se sus să se ndu să-l vadă și Isus îl vede pe șeful lui Levi. Levi era chiar acolo, un teușe nică că îl știa. Ce, bă, fii atent, șeful e acolo. Unde? Șeful mu ap atenția că Zaccheu de tejos că vine în casa ta astăzi. Isus își face timp să intre în casa șefului vameșilor. Și face timp Isus care avea numai 3 ani și pe pământ să împlinească dar își împlinească misiunea, dar și-a timp pentru el e important să meargă să stea la masă cu Zacheu. Și fiți atenți la chestie. Citiți voi acolo: Cădintră în casa lui Zacheu, ce spune Isus? Fiți atenți ce scrie. Când intră în casa lui Zacheu, Isus spune: "Păcătoș e Zacheu." Băi Zacheu, deștiu tu mare păcătoasă mă. Băi Zacheu, tu tot ai țărât aici prin forțe, asta nu ți ți-e roșine. Așa a făcut la masă cu Zacheu, mânca aduce puiul ra rața gâsca ce o dus la masă și Zacheu fără Isus să zică ceva. Dă un apoi cu ce am la pe oameni Isus nu zice nimic. Isus nu lumina. Isus nu mina. nu numai un apoi, dă un pătrit. Eu zic cine va să dea un Nimeni Nimen. Isus lumina. Era acolo prezent. De prea multe ori condamnă oamenii. Și păcătoșii nu vor să petreacă timp cu numai că nu mai condamnăm. Nu simt acceptarea aia. La Iisus simțea acceptarea. Păcătoșii simțea acceptarea. Nu zice nimic Iisus către Zaccheu. Zaccheu se schimbă. Singur se schimbă. Pentru că a au auzit de acolo din dud predica. o pus-o în aplicare acasă. Așa că dacă Iisus Hristos, care a avut trei ani jumate să-și împlinească misiunea, a luat timp să petreacă timp cu nemântuiții, păcătoși. noi ce credeți că ar să facem? Noi trebuie să urmăm exemplul Lui. Noi ar trebui să urmăm exemplul Lui. Și unul de lucruri care am, am, am zis că facem la la obiceiurile spirituale, pentru cei care sunteți la tineret și la studiu biblic și vreți să fiți tinere vlavioși, la obiceiuri spirituale, la cuvântul obicei, am adăugat încă un E și un obicei, scrim cu doi de ei acum. E băgată cu o prin prietenie. Dute de două ori pe lună, te întâlnești cu un necreștin, unu nemântuit. Unu care poate o veni la Salem și încă nu s-a decis. Te întâlnești cu el, ești la un suc. Hai să vorbesc să fim prieteni. Dacă ești acela sex. Deci nu prietenii de aștia evanghelistice. Eu sunt fată și vreau să le pe el, băiatul ăla drăguț. Nu. Același sex mă refer. De două pe lună. Îți iei timp. Pentru că e important. Dacă a fost important pentru Iisus să pădreacă timp cu păcătoșii, a trebuit să fie important și pentru noi. Nu să le predici Nu să fii cu un mesaj care l-am zis eu la tineret. Stai să vezi ce o zisteți. Stai liniște, nu te mișca, bă! E Biblia, stai o oră, stai acolo, că predic așa și te-ai dimediat. Fii no, Stai cu ei și vorbești cu ei. Află nevoile lor. Ascultă-i. Cu ce te pot ajuta? Al doilea lucru care vedem despre Isus Hristos, În, în Luca capitolul 7 cu 30 și și aproape de încheiere, 34, a venit fiul omului măncând și bănd și zice, ziați un om încăcios și băutor devin un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Isus era numit prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Noi, și ca și creștini, tu ar trebui să se spună adi, un prieten al păcătoșilor. Asta ar trebui să ne spună oamenii. Florin, un prieten al păcătoșilor. Oti, o prietenă a pæcătoaselor. Bogdi, un prieten al pæcătoaselor. Dar niciodată nu o să te numească ei prieten dacă nu ești un prieten. Dacă o să mergi numai după ei, numai ca să primești puncte la proiectul 4.9, te pregătești de acum, anul viitor. Eu mă duc în Grecia. Și nu numai de aia te împretinești cu ei. Și după ce stai în proiectul, nu mai suni, nu mai te mai interesează. Că atât te-ai punctele care ți le aduc. Nu ești un prieten adevărat. Un prieten e acolo când au nevoie oameni. Un prieten la nevoie se cunoaște, nu-i așa? Un prieten al păcătoșilor. Ori de câte ori păcătoșii au nevoie de tine, tu ești acolo. Și gata să fii un prieten. Mă gândeam, cum ar fi dacă toți tinerii de la Salem... Acest experiment ăștia s-prieten cu păcătoși, mă. Vin păcătoși la ei. Mă nu fumează în biserică, da, mă, de acolo în fața bisericii toți fumează că așa, nu, știu că nu fumează, dar mă, se și fumează în fața bisericei. Și vin oameni, de, bă, frățene, na, fol, m-am zis azi ăla 50 de oameni că toți fumează, mă, în pauză. Prietenii noștri, foarte bine, dar fumează afară, că încă nor scăpat de vicio asta. Cum să vii să fumezi fața bisericii? Pa să vii să fumezi acolo. Că-i e prietenul tău și tu ești interesat de El și El vine la tine. Vine cu tine că-i e prietenul tău și suntem prieteni ai păcătoșilor. Cred că Isus Hristos are nevoie de oameni ca să fie ca și El. Și zis, cum? Eu vă spun. Eu cred că e una din cheile care ne va duce pe noi pe stadion. E dacă noi vom fi prieteni cu păcătoșii. Nu săi condamnăm. Nu când ne-l Băi, cât te pochești bă. Ți-am programat botezul cu păstorul, hai aici repede. Ți-ai atâta, tot atâta, ți-am programat, hai repede. Nu, ești prieten cu ei, chiar dacă nu ridică mâna și spun mă predau, chiar dacă ei spun, tu ești... rămâi prieten, o să rămâi prieten. Mă rog pentru tine, rămâi... suntem prieteni. Suntem prieteni. Un lucru care se va întâmpla când o să fii un prieten al păcătoșilor și ei vor simți, noi de-aia evangelizare prin prietenie, pentru că ești prieten cu ei, Se va întâmpla ce s-a întâmplat cu Iisus. Acum Luca scrie în mod cronologic ceea ce scrie. Și ați urmărit un lucru. Când Iisus a mers în casă la Levi cu toți vame și vedem că nu le predică la păcătoși. Îi e preteni cu ei. Vorbește cu ei, întreabă de sănătate, ce se întâmplă în viața lor, cum merge vama, aveți probleme la vamă, întreabă de viață. Dar fiți atenti ce se întâmplă, că se întâmplă ceva. Când tu devii un prieten al păcătoșilor, se întâmplă ceva. În Luca capitolul 15, nu m-am seama de chestia asta până n-am studiat. În Luca capitolul 15, e cronologic, până acum nu le predică la păcătoși. Se petrece timp cu ei în Luca 15. Cu Uitea ce scrie. Luca 15, cum fiți atenți, pune-i la sus. Toți vame și și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Voi vedeți ce scrie acolo? Când s-o apropiată ăștia să-L asculte? Când Iisus a început să aibă drept să vorbească în viața lor. Au fost prietenii lor. Știi ce au spus vame și și păcătoșii? Hai să mereți să-L ascultăm pe prietenul nostru. Așa înc ce zice el. Oi vedeți? Până la Luca 15, Isus în Luca 5, petrece timp cu ei, merge îl invită Levi pe toți prietenii păcătoși, stă la masă cu ei, nu le predică. Ei vin să-l ascultă. Să Presaosim predica lui Isus. Nu s-l-a l-am văzut la petrecerile noastre. L-am văzut cum îi e cu noi, ei să-L urmăm, vreau să auzim ce are de spus. Toți vameșii și și păcătoși se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Cum i-a câștigat Iisus pe ăștia? Condamnându-i? Predicându-le? Nu. Au mers unde merg ei. Veniți la Levii acasă? Vin, haideți că îmi vin și eu cu voi. Zacheu, vin la tine acasă. A fost un prieten. S-a fost un prieten. s cu ei. A vorbit cu ei. Până când ei l-au căutat. Și cum începem noi? Noi de obicei începem invers. Le predicăm înainte ca ei să asculte. Fii atent! Și după aia încercăm, vreau să fii prieten cu tine. Tu te măneițe, ce prieten vreți să fi cu mine? Noi exact invers facem de multe ori. Mai întâi să le fim prieteni. Și după ce câștigăm dreptul de a vorbi în viața lor, Ne vor asculta. Le-au asculta pe Iisus. Așa că în asta constă evanghelizare prin prietenie. Să mergi să petreștim cu ei. Să fi prietenul lor. Băi, dar ce-ar fi dacă în vara asta, noi tinerii de la în fiecare dintre voi, o dată pe lună, de două pe lună, adică cel puțin, A sunat un prieten de-a vostru, a mai sunat o colegă de-a ta Hai să merg la mall, să vedem ce produse noi mai sunt La Spreeder sau la Spiderman sau unde vrei tu Deberhaus sau unde vreți voi Mergăm la TNT, la Dorul, vizităm pe Dorul Nu știu unde lucrează Bechie Și Bechie lucrează, tot acolo undeva la ceva magazin O vizităm și pe ea Hai să mergem la shopping Hai să mergem la o biliard hai, pro... hai să mergem la Mac, o închețată. Cât ea că o închețată la Mac? De-aia e la cornet. Aia e ieftină. A, e, dacă nu-ți permis de-aia ăsta, e la cornet și amândut stați acolo la Mac și mâncați o închețată împreună și ești prieten. Îți dai seama, Simon, o să -o chem pe o colegă de-a ta și își să știu cum, cum ești, spune despre viața ta. Și ei să-i asculți. Să-i asculți. Și după ce-i vei primi dreptul să fii tu ascultat după ce asculti tu. Eu cred că dacă noi ca tineri, Dumnezeu mi-a vorbit dacă noi ca tineri vom începe să și la cei care vor fi tineri implicați în anul viitor și cei care sunt trupă, deja e un, o cerință care le cerem, măi, nu uitați de cei păcătoși din jurul vostru. Nu uitați de ei. Nu pătreceți numai noi cu creștinii, numai noi că și uităm de ei. Ei au nevoie de noi să fim prietenilor. Și când tu devii prietenilor vei câștiga dreptul să fie ascultat vei câștiga acel drept. Amin? Haideți să ne rugăm. Tată, să-mi mulțumim că l-ai trimis pe Iisus să fie un exemplu pentru noi. Cum ar trebui noi să fim în lumea asta? Cum ar trebui să ne comportăm? Cum ar trebui să acționăm? cum ar trebui să iubim oamenii, cum ar trebui să vorbim cu oamenii să să acționăm. Haideți să începem să sus să fiu un exemplu și să mulțumim, că altfel n-am fi știut cum trebuie să ne comportăm. Și dată un lucru pe care vedem că l-am făcut, Doamne, am omis să mai petrecem timp cu păcătoși. Iam poate parce că i-am neglijat din viața noastră, nu mai credeam că e un lucru important să petrecem timp, credeam că de multe ori că e o pierdere de timp. Vreau mă rog să trezești biserica să sălem și fiecare tiner de aici să înțeleagă că Tu aștepți ca noi să petrecem timp cu ei. Și vara asta, Doamne, vara asta mă rog să fie un timp în care fiecare tânăr să-și aducă aminte de relațiile care le-a avut în trecut, de prieteni care au fost, și de care s-au depărtat și doar, doar pentru că nu i-a mai sunat, nu i-a mai căutat. Restabilește Tu relații, Doamne, care în final Tu le-ai pregătite pe acele persoane să fie aici în împărăția Ta. Și, Doamne, ajută-ne să fim prietenei păcătoșilor, pe fiecare dintre noi. Să ne numească oamenii cei din Salem îți prieteni cu păcătoși. Prieteni cu păcătoși. Așa că te rog, tată, ca tu să vorbești fiecărui tânăr. Mie unul mi-a vorbit, vreau mă rog să vorbești fiecărui tânăr, să gândească în această, în această seară, încă să pună câteva nume pe lista lor, Cu cine aș putea să mă întâlnesc? Persoana de același sex, să nu fie confuzie ce se întâmplă. Cu cine aș putea să mă întâlnesc și să fiu un prieten și să restabilim prietenim? Și pentru care să încep să mă rog, ca Dumnezeu să deschide inima acele persoane.